2008ko ustaiaren bata, laniotuta azidu lehen eguna ustaiak, denontzat da aztelean. Aztrako ganbaran, orain dik, azken egunetako beroak ez du irtenbiderik aurkitu nonbait. Bero lehor horrek, guna utxestatu honetako giroa, likatzu bihurtzen du sublimatutako naftalina bola balitz bezala. Jasoduk aurko gonbidatuaren deia, eta hau, postprodukzio duen podcast bat balitz eta ni du teknikari trebea, orain telefonotei baten txirrin jantzuten eguno sinateke. Baina ez da kasua. Eleer urrutiko txea dut beste aldean, danona donea alter jaialdiko bultzatzaia eta bosera mailea. Bean dago eta berelkarrizketatzaia joandari daari atea zabaltzera. Komeni da bi pertsonaen arteko harremana hurbiltzea bi minutu iraungo dituen lehen kontaktu salo edo zakoen bidez. Hori, igoa joa hartuz gero. Ezkairatatik igotzen badira, berbaldi horrek lau minutu rainoko luzera izan lezake. Solas labur laburrau sakona izateko aukera areagotuz. Bazakei go eta askaierek igogailuen aldean gure irudimena pisteko joera handiagoa dutela. Logikoa. Ha? Bitartean nikableak sarrat sarrat egiten ari naiz, habilesia Baldarres. Ehongo baita modurik Murfien legeetatik iez egiteko, baina nik ez dut aurkitzen. Zerbait hartu atera badaiteke, den aterako da hartu. Funtzionatzen ez duena konpontzes seiatzen bazara, behar bezala zegoena segoena duzu. Eta horrela Murfik nahi duen arte. Parcato y chalo en la aldea a caraso, así en hora. Arratza lehondagabon, gaurko honetan, helederdeko guaz, mundakako danon adonean jaializ eriburuz urbaitziko. Teknikariz da, izda, tani neu Javi West. Aztrakogan baratik, mikro irekia. Segundo bat entzule hori, elkarrizketan egin hasi aurretik zerbait irakur nahi nizuke, ez pa izu importa. Anthony Burgessen laranja mekanikoa liburuan ageri den fikziozko idazle baten izenberdineko eleberritik ateratako zati bat da. Alexek honen emaztea bortzatzen duen bitartean irakurtzen duena. Horrela dio. Inposatu nahi diote gizakiari heltzen den izakiari eztitasuneez jokazeko gai denari, azken unerainino jainkoaren espain bizartzuetatik jariatzen den sukua edateko gai den horri, inposatu nahi diote makina bat legeeta baldintza, zeinek egokia diren sorkuntza mekaniko batentza. Nik hain justu, horren kontratera du zorrotiken espataluma. Horrain bai! Menelkarrisketa osatu. Arratsalean ler. Arratsaleo Jaizgos. Eh, alter jaialdi moduan deskribidu duzu danun adonea, eh zer da hori? Alter bestelakoa. Jaialdie ba gaur egun asko entzututa festivala, festivalerako berga euskara jaialdi edo eta ba buku... Jaialdi egin gure dago aur, aurten egun betekoa bale, oso beste modu batean normalean e, musika munduan asko garitu dira musika jaialdiek beste era bateko dantza jaialdiek eta abar eta badira asken marketan betian izan dira Olako holako zerbait egin dugu baina oso bestelago batik bat, talde jaialdi izan mm -hmm. mundik sortusan ba ez daigun momentu jakin batean e, Ia, mundu kan suertausan egokiera bat hau e, egiteko. E, lehenago kolektibo batek olako gausak buruan zeuzkan e, jaiak egiteko beste modu bat eh egon behar dala eta probatu behar dugula. Eh, gune nerekiaren lagunak izeneko kolektiboa, ba batzar hautdiak egiteko modu autoeratuak bultzatzen dituen eta erabiltzen dituen e, talde bat, fasilitazio talde bat. Orduan, hanbasegoen e, kezka bat, eta froga batzuk egin dabe bai, oso eremu txikitzuan, eta ba, zelan izan lehike jai bat egitea, autoeraketa noin harritu da. Orduan, un mundak anik ez zuertauzan egokiera bat, jai ba, barri bat egin nahi genuela, e, aldarrik, epa, aldarrik apen batean inguruan, baina, Aia bada oiko jai eredu edo jaialdien eredu honekiko kritikatzi sortzen zanez ba horran e, jai bat beste modu batera. Eta horrek bat bateginda ba ikas leenekoa zeinendu mundakan eh donea nadonea da jaiantzu. Nunik dator dano nadonea izena? Izena danona donea, donea santutasuna edo. Mm -hmm. Dune, danona hori ba, eh guzti onadaren e, defentsa egin gurean eta ospatuna batetik eh en zuzen len aipatu lot aldarikapen bat e, azken urteetan mundakan Santa Catalina landatan e, e, Mundaka puntaka festivala jaialdi bat egon izan da eta berari egindako erritarraskok eta talde batzuek egindako kritika zabala eta sakona egon da eta puntu nagusi bat zan eta anonazan durreremu eder-eder bat privatizatu egiten nebela e, jaialdi privatu eta egiteko eta asmogu egin batekin. eta. nu ospatu nahi dugu eta gendeari behar oartarasi nanonadiren tokio horre zainduin behar dugu zela eta ospatu behar dugu laulako izatea eta guk bete ditxakegu la eta, eta begirago den gaitezkeela ba, hori jagoteko ez da hortik izunan ospatu daigun danontasuna tokie horri danonadala eta zaindu daigun e, danonadiren toki batzuetan ez direla gauza pribatuak egin. itxi eskero, ba, berota, gehiago gertatzen direla kolako, behin itxi eskero gauza dateten, ba, apurka apurka tokie derrena galduz goaz gizarte e, osoak. E, nontasuna zainduta ospatu esaten dugu, egin edugula, rati dan ona donea, donea hori ba, e, apiskabat komisirade ez de jarretarek dugu, baina azpimarratuz goza zerioa garrantzatxo da dela, danok e, hogartu da dugula adentaz. Baina baita be, pentsamen duzakonago bat zer dan jaie egitea, zertarako egiten dugun, zelan egin izan dugun jaia izar, io que a dan sehar zertan bilakatzen ari da kasu askotan eta eta hor bai gertatzen da bai elizan bai lan munduan oso nagusi den hierarkizazio bat, ez? Eta eta potere jakotze artean, baia benetan ere bai potereen zentralizazio bat, ez? Haietaragohasunean e, eta honetan teknologiak ere lagundu egiten dauke, no daia potere ematen dauke pertsona bakar bategak Pagar batek, eskenategi ahondi bat jarri eskero eta makina handi batzuk jarri eskero laguntzeko milaka lagun izatea begira, eh? Orduan horre potere asko dezentralizatu egiten dago. Gitxibatzuen garen usten du ardura eta potere ahondia, jaia ambe bai. E, horretaz, jarretu behar dugu eta beste modu batzuk izan ditugu betik izakeoekos patxeko askoz ebiribilagoak, askoz partartzei lagoak, askoz dezentralizatuagoak, eta guzti dugu gainera aberazgarriagoak danontzat mm -hmm. ibertigarriagoak, e, ezitzaileagoak, barneko askuntza ondiagoa ematen da bena, sormen bide gehiago ematen diotena eta hori ere aldarrikatu nahi dugu eta frogatu nahi dugu horrela izan daitekela ez? Jaiapera mm -hmm. danon artean egin aldugu, askoz gehiago normalean, gero eta gehiago egiten dena dugu. Mm -hmm. Igezko jaializ zelan eh, funtionatu ha? Igezkoa oso bat batean prestatu dago zerbait izan zen. Ba ino txutgun lagunak talde horretan frogaren bat zegoen Lehenengo pentzabendu bat, gero frogabat bat da talde txiki batean. Eta hemen joekira zen, ba, abadaguneena, hoi momentuan hemen holako zerbait egin deteke froga ezagun. Ordubiko gauzatxo bat prestatu gen duen, e, bueno prestatu ez egin egin gen duen. Eta horretamar bat lagun batu gentesan e, lantzarretan, Eta buruan genuen modu horretara egin genduen jaiat, eta posi geratu gintzen zaten. Gehiagoiteko goz jaialditxoa egin genduen antxe lan eta ondoren jarraitu genduen elkarrekin ba herrian, eta e, bueno, guk danon adonea honetan sartzen e, dugun beste berriz garri bat da, aia, a, gedo, elkartzen garenean, ganera tokia ezberdinak eketa horretako batzuetan batxutan egiten dugula, eta Zegun dendu badu bueno, na to eta gerada daitezen hemen nahi badabe eta lobe hartu dugu txetan, egonizan, zan, jende H etan orduan faltzen ere elkarrekin egon izan za jende orduan orrere bai elkarrekiko harremanak eh, ba, eratzeko edo sortzeko edo sendotzeko ba, aukera be moten haben patxada horrek eta bueno gustura geratu ginen esanken du datarn urtean eh, barriro egin berdugu ta ezagun egun osoko bat egiten do lania zeren moten dagoen. Mm -hmm. Baina, zei gezkoa zein pare bat ordu edo... Pare bat ordu, izan gen duenea arratzizaldiko, zei, tatiz ortsietara edo. Mm -hmm. Horten, eguerdiko amabitan elkartu nahi dugu, gero ari paturuz izagurria, baina hasieran ondo ez dakikula zer gertatukan, ez dago programa bat, bai, jende asko sormena pres daukana, eta dakik gu egiteko goz datosen da jende asko, baina ez dago programa bat, amabitan elkartuko gara, bertan osatuko dugu hasiera, eguneko gitaroa, edo proposamenak batuko dugu eta jende batean jarri. Eta antzen nahi dugu egun lantzarrotan, egun oso antzea hartalde proposamen eraguztietako egi tokiaen mon da. Bertan Baskaldubebaik, hendeak e, txetik ekarrita eta iesko moduan, hortik datozenak eta bertan lo geratu gure izan askeroa. E, eta antotiak ezkeni eta arkarrekin faltzen jateko bidea zabaldu, eta aste europoliba botakar egiteko beste modu bateko aukera bat. Eh, len aipatu dozu, azkenen urteetan eh musika festivalak direla batezbe komertzializatu direnak eta privatizatu eta halon, baina eh hemen Donostianan beste eskaintza bat bai, bueno, beste goza batzuk eskaintzen dozu, eta. Bai, e, artea eta musika ta aberasgarria zaizkigu, gozagarria zaizkigu eta eta hoe tokiokikoa da be sortzen da ba ospatzekearekin eh, oso lotuta egoten da eta uh, horretaz gai guk edozer eratakoa eh e, proposa bera jaso nai dugu ez dago banatuta artea zientzia batek ezsaken betxabendu kritikoa jolasa ariketa fisikoa girola bizitza osoa bat da Ez guk gutai dogu da da kentia barruateko edozein, Proposame, beste batxuekin partekatu nahi lukenari tokieko. Orduk bakotxo jakiko dau, zer egiteko gogoa daukon, zer egitera gombidatuko dituen beste batzu, bera dauken abilesia batetik, edo bera dauken jakik gura batetatik. Garbada ez dakit e, ez erronetaz, baina badaukate grilla bat, zer egiten desakeguruz daibain, hitzazoko plastikoen inguruan. Edo ez dakit, eh, badak ikun jete batzuk etorreko direla, azken aldian, bero David Makrame eta, eta kontuetan eta batuko direla hori egiten, hori irakasten eta artea poesia errezitatzen. Edo, garba baten batek irakatzen daidu bueno, mundakara esatu ziren nondekugu gureen dezakezun costa aldetik eta hori aldi batein. Hortak guretako aukala haukala, e, uruan bero bero eskaintza bat, e, itakatik mundakara izen eko ba, esenaratze bat, bere pentsamendua, idatziak eta musika auztartuz. Sarapaniagoa ba dantzaria badauk aburuan eta lantaldean ere antolatzea edabiena badauka lotutako zerbait. Well, olako gauzek guzti edo eko-hoize, kooperatibakoak, arbaz egin direnak eta etorteko adira. Eta, ekarriko dabezeureke sortutako joztailu ekologikoak handabintza e, nahi eirakasteko txelako joztailuak egiten ari diren hortik eta zeloturaokan horrek energiarekin eta kontsumoarekin beraz eskuntza ere noski egiten dugun edo zein ekintzata badaude gauza guztean lotuta politika lotuta dago eskuntza ekonomia, e, kultura, artea, divertimendua, Hizkuntza kaka ba, modu desentralizatu eta autoratu batean danari tokien motzego. Mm -hmm. Ez dakigu ze gertatukoan badakigu gause interesgarri asko detatuko direla eta ganera bat batean elkarrekintza asko sortuko direla gausa barriak haspatuko daela pertanto egonda momentuak jendea. Mm Horreko -hmm. baten esan zen du e, iparraldeko musikari batzuk bai hurbilu sirela ezta. Bai ganera eh batean idatzita dekogun Ba, planteamendua ez, eta zer sortzen ari jakun guzti hanen iguruan eta puntuen artean e, bat jarri dago Ipar Euskal Herriak ikon lotura Istakit? horrela sortu San iez, iez guk teialdi ba, bota gen dune ba, musika jendeari eta bar eta honekin oso egin zuten hau irakurrita gure egoera eta gure planteamendua ikusitaba e, Ipar Euskal Herriko artista batzuk Pascal Irigoyen bat, Tristan bat, izkak egindako jendea dira eta planteamentoak ustokoa zuten, bertara etorri ziren, egon ziren, e, eurek kantalditsua egin naudien, baina kantalditsua egitea aparte e, bestek proposatutako klaunik aztan oso ondo pasatu zuten dantzaldi bat sortu zenean zen erkarrekin afaltzen, asko guztatu zintxaien uribegai eurek egotea eta banera, so, gauza simplea da eta aberasgarria, eh? Ez du dugu ipar Euskal Herria eta Euskal arteko subi hori eh asko erabiltzea, osa berbergarria da. Lagokago oso onsa no? ba, batzuk eta bai dugu ba, ba elkar iturri ezberdiatik hiltza ezgikun ezberdiak eta elkarregatik e, elkarregi egotea beti aberastu ditek gaitu eta itarte dituta uz e eta, lontenak, eta ba, hori jarredugu papela berra. Gusteru dizagula bideo hori beti Ipar Euskal Herrian egon nahi gendune bebai aurkesten euskal Herriaz osenean, aurten ez da zuertatu Aki festival oso handi badala, gure ekin oso ezberdinak baina beste gosaskotan oso bardinak. Eta han ere aurkestu izan dugu, ba, hori, osgorailua jartxeko han bebai, eta gombinatuz bereziki angoak entean, burria entezen aste grupasa eta notuna, Ugaltzeko eta, eta zabaltzeko. Mundakako erritzarrak zelan uste zu hartun bidara zuen proposamena? Ba, astiro, astiro uste dut. E, Artuko dugu, la oso gauza ezberdila da e, ez mundakan bakarrik. Euskal Herrian, Orokorrean eta uste dugu munduko bastarretan, Nagusidiren, Gaeldien aldean oso ezberdila da, hau. Uhum. Gure ustez oso potentea da eta etorkizunerako bide bat da, argitagarri. Gure ustez, ondo pasatzeko hainbeste eh, teknologia, hainbeste energia, hainbeste kontsumo erabilibar dugun. Eta gainera, ustez, askoz modu pasiboagoan, kontsumistaagoan jartzen gaituela, beraz ez, ez gaituela hainbestea berazten jaimota horre. Gurdun, duk ustez, argitagarri biago etorkizunerako apostu badala dala be bai, gaur egun indar dekona, baina oso ezberdinak gaur egun dagoen. Berase, eh, ondino ez da asko zabaldu, ez, ez dut asko ez dira urbildu eh, jakitera, hitzaldiak eh, enmoni izan dugu batzarrak eta egin izan dugu. Eta, bueno, jendeari aztiro-aztiro Bai mundakan, bai orokorrean. Gubak euk jendu batxuengan hauen kontxo, hau behar dou, hau... E, Bero tuiteen gara ez, ba, ba, e. baina horre jendeak behar badaz gaude lokalizatuta ez mundakan ez berbeoz, dispersoa gara ez berdut ja. e, ikusiko dugu gaurten, zer antzun daukagun, zer gertatzen da, zer pasatzen dugun e, eta espero dugu e, demorarekin bindarra ba, hartzen dugu presarik mm -hmm. ganera herrian esan dago moduan e, kontu polemiko batean ikuduan protesta iketu jende batxuen gatik, e, sortu dut zala, ekipen dut, estauza bere balio eta e, jarraituko dago, bai gildak albai edo zeidea dintan e, moduko modela da, ez okazatzen dut zirik egin modela bai, sortuarez, karri txiki bat izan da, burka burka usiko dugu e, zelan hartzen duen da eta hortik aldetik ostepo administratiborik topo izenduzue edo o ez dugu bilatu ez dugu aterik o? ez dugu dirugotziarik eskatu ez dugu haiberik eskatu ez dugu e, nahi bez holan uste uh -huh. dugu jaia askoz gauza sinpleagoa da <laughs> eh buru egi daukagola gara toki eder batean alkartuko gara ba fikri bat egitera alkartuko sant talde baten moduak baia askoz modu sortzeileak baia zereutzut eragila tokiak hobetzeko e, da, goda, zegoera baina hobetzeko dugu. E, ez dugu, ez elektrizitate zartuko, ez ezkenategin zartuko, ez e, aparaturik ez dugu nahi, ez txosnarik, ez ez erdo. Torkoa, jende zortzaila, eta oso e, arretatxua, lurra maite duena, lurra zaidu nahi duera eta lur hori lur ritxaso aire horiek, erebu hori, ba energia ederraz kargatuko duera, ez? Horretaz dugu, beraz alde horretatik ez dago joko arasorik eta eta uste dugu eh gehiegi kargatuta daukagula dana eh eh dose eriteko o, bai, administratiboki bai eh bueno, eztobea. Hau so, gausa sinplea da eta potente uste du Hih. Hortikaletik adibidez, eh mm. e, komento komentoa izan duzu, e, ba, Mundaka festivalek dekola eh osea musika jaialde zit bada privatizatue eta eh komertzializatue za azkenian, baina bestale batetik beste kritika batzuk gainekoz, eh ale ekologikotik adibidez, e, ba, ein, lege batzuk e, urratzen, urratzen bizalako, ez da zalako, eta. Bai, bueno, esan dugu Mundaka festival eh zera bat zen. Ezen hortzen e, emartzoan e, eureke izen aldatu dotxe, eta tokia, be, bai, e, la urtetan santa kataniako lantzarra hauetan egin izan da mundakan kritikak izan ditu eta, eta kritikatzen kontu bat legezkan pokoazala eta hori dala eta ba, agit dure batetorri homen zai e, beste modu batean egin behar zutela en zuzen ba jendeari ukatzen zitzaion zarbide libre eta unibertsala ermatu behar salako, eta hori e, urratu dabe, laguztetan, orduan hori betea azteko agindu bat etorriakene, zebrekalde egin behar izan da, gazkenean. E, kritika gukik ez, laugarren urte izan danean, bueno, lehenago idatzi batzuk egin izan duguz, artikuluak egin izan duguz, irratitan ere berba egin izan dugunetan, herrian bertan asko, batzarra ireki asko proposatu dugu herrian Igez, e, izan da, gehien egitera eh pasagillen urtean eta artean kartel batzuk ateragarri dituen herrian jarri eh 10 ez, eta kritika dizmoan a ba, ekologialdetik bebai, on ikustute nabarmena da, laholako e, gauza hondieak egiteko badagoztoki egokiagoak, ez toki industri, jaialdi industrializatu bat da, oso jende asko erakarri nai duen e, zera bat eta horrelakoetarako daude toki egokia bat. A toki harta e, Bai, egaztia direlata, eta ba, egaztien babeserako gune berezia da e, arkeologikoki ere azpian antza badagoz balorea hundiko gauzak, enbestekende zartu askero bertan ba, proposatzen den eredu horrek ba, nahi eta nahiz, nahiz plastikozko basu berzik lagarriak erabili bar askenean kontsumora bidaltzen gaitu eta hori da bere susten E, ekonomikoaren zati bat. dibat. Beste, sustegoaren zati hau dibat, bueno, adiru lagutza publikoa, hori ere asko kritikatu izan dugu. E, zuzenean eta atzamarrez emandako egun da mila euro urtero jaso izan dauz mundaka festivalonek eta bezleiak eta arden batean, hori no? tegezkatu eta proposatut eta aiei hon hartu da, ez? E, Baina, ekologia aldetik argi dago hori ez izdala etorkizu. <laughs> E, azken batean, jaialdiak, elkarrekin ondo egoteko, harren beharak zentotxeko, e, dibertitzeko, zorkuntxarako eta bar, nireako egiten baditugu, beste modu asko simpleago dago, zekologikoago, sanoagoagoagoago, jendaren nosazun nireako gobea Eta bar, hor dut, azken batean horrek jabet, jabetu arazit, duzku zertaz, e, jaialdi hauek, e, mercantelizatutako jaialdi, hoien benetako ez estala indiak ondopan hasatze da kontzurboa geitzea, e, dirua auztea, bertan e, modu zentralizatzaileak e, indartzea eta bar, ikuste dut e, e, persona moduan be bai apur bat eh dakiten burudan ala es, baiak pizka bat artalde bilhurtzen gaitu persona sormentsupilo bat eta u hor sartu iten gara, ez? Jaializ lekuak leku saldatu da eta beraz e, ba horretako garazo batzuk ba minimizatu edo, bueno, kenduin dire, baina lan dabe, suposatzen dut kritikabane guztizak indarrien jarraitzen da, dela. zeh, ezken nien eh, modeloa behar da eta beste leku batean ez batiko ba, da, ezta? Ba, baina horretan dator, eta ganera guri hortzen mundakak gertatu izan zaigunez hau eta, eta bertatik e, alboratu nahi izan dugunez, honenik gurean asko pentsatu izan du azken urtetan, eta eta ez da botoakako kontu bat oso zabaldua dago eta orain toki saldatu da be bisinen saldatu da be baina la antzekoain beste gaialdiri egindakiekin dira berbera egin zaio ni bai eh ba beste toki bat dago behar badako stalegeak behartzen duen hori behartzen hartzen bai, guk papel horreta jatzen genituen gainerako beatxi puntu hoiekkortxe e, dira orduan interesgarria da kontu hone inguruan jende gehiago gaun hartzea, norbera personalki non kokatzen nahi duen beba erabakitzea hone e, guztiak zer dakarren dazer supersatztzen duen nola kokatzen gaituen, nola kokatzen garen gu geu e, haien inguruan horretatzen du orralda duetor... itua bat motea. Zipa este puntu eta entorri eta gara marren artean nintzako osakotzea da. E, Haibu batera goaz eta aldi aldiberean e, edo bi bat esan gotzut olakoetan ze jende mota elkartzen garen ez da gizarteko jende motaen lagin bat. Hau da, ez da gauza ireki bat. E, ez dauka edo zeinek zarbidea e, ba, egun bat ondo pasatzeko egunero berrogei euro orduan behar izate horretara, e, talde kuadriak eta batzen dira, batzuk batzut dira, beste talde asko kapo geratzen dira argit. Harri. Eta bestea e, oso kontra esankorra di dut, oso militarizatutako gunea biakatzen dira. Privatizatzeaz gain, Mundaka Festival Santa Kataren egon esan denean, herrian e, inoiz agertzen ez den zaintzaile pribatu armatutako kopurua ohi bat zaintzaile di, txiki txiki batean zer datarako eta jai bat egiteko jaia eta violententzia aldi berean hori baesteko zergaiti zer data zer egon behar dira jaio bat era bana no, zer da egon behar dira herrian e, ba, subliminalki edoik e, su kontxiitekin behatu fisiko bat egiten ordure petsa deezaguago zauetas etako Mm -hmm. Suposatzen dut jende askok barnegatazkoa daukitzen duela euren buruen, e, zuen batzarretan eta zuen e, itzalezik emoten duoze ze ze asko kontsumitzaile, gidiria, haialdi hauena izan. Bai. Askotan da eh honetas ez dala kritikoki asko pentsatu izan eta Niko sustuet gero eta gehiago gortatzen dela. Gohi ger mugitzen hasi nazi... astere, Az, bueno, asken urtetan mugitze asterekin basagutu du honen ikuruko jende kritiko gehiago da e, munduan zehar. Hor batzuetan batxutan da, ez dut horretasun joiz pentsatu, ez dut narketa hori egin, eskotan ez dugu pentsatzeko gaztiri behar, eta inertxas mugintzen gara, eta taldean mugitzen gara, eta bestea, balako, eta bestea. Eta pentsa ezagun zelako itxenezko eragina daukan gaur egun e, propaganda, populizita e, propaganda berba guztaten egin eta eragintzen, e, komunikazioa ditzen dotzi, baritxako propaganda, amene, gure kasu honetan aprobatu biletek egiratu ezkero, jo, konturatu gara, zelako lako dirutzea sartzen dabe, nolako bat bai bideo superkulak, ederrak erakargarriak egiten, bai kartelak, bai elkarrizketak, e, e, medio berezitu guztietan agertzen da, zenbat orduz hartzen dabezan propaganda egiteko. Hortan hori nahi eta nahi ze etengabe Euskadi Gaztean, Mundaka Festibean inguruko Tanera, honetaz nik uste berezik izan, uste politikokit, administratibokit beha e, kritikatzeko gala. Horne uste dut, beha berezia izan duela erakunde eta dirizkako fordal duditik hain zuzen. ordun itxelesko propaganda makineria bat nago guztio lehen inguruan, eta bi jabetu e, barik etengabe huria modua jausten ahiako eta sartu iten jokarra. Orduan, e, gelditu, entzun, pentsatu eta apizka bat itxegin e, Beste batzuekin norbera jabetu daiteke edo talde bat jabetu aitek eta kontso beste foruko jaietareako naz. Aldi berean bundaka festival eta aldi berean foruko jaiek. Gauz askota bat dira, ba, e, kritikatzea ditu gauz askota bat dira, ba, ja. e, parte hartze eta irekiera modeloa guztiz ezberdinak da. Bata daitxia eta esklusioa eta foruko jaietara edo zin personal dugu aitek. Eta erromeria eskosatu eta barra dukitu, mohera bueno, ba, asko. Kritikak entzun da gero, bizkarra eman izan dutzi eh, mundaka festivali eta hori herrian zabaldu da, bizka bat dakik guzabaldu lala. Eta karrik izan da batzotan pentsatzen gara. Inertziak mm -hmm. munditzen gara, la presos munditzen gara, la taldeka munditzen gara, la pentsatu da. Eh. Ziko, tal, hori bebai nahiko ez da bai garritzen da, da, diru publikoa gaz, jai aldi privatu bat eitzi eh? e, beste oza, bai, eta persona batzutako. Hori... Zurtzen zuna edo nokesteko ez berrogei euro egunien eh, ospatua liztetako, hori? E, berroa euragunien Mundaka-festibalerako. Bai, ba, bai, no? bueno, bai, mundaka bai, bai, hori asko zahaldua, Mundaka-festibalei bat zainariak, ez dakik zenbat urte dearamatzen, bebekalaiz bebeka honetan haitzindarik, bebekalaiz sortu zen, Bilbon dibertabizei nintzen laganera, eta horatzen duze balitzatan sortu zen, izazane, e, nana dator, e, akur bat, beste gai, potolo-potolo barruan, eta da, eta horretaz, luze eta zabalet berbaiena algendun, baina hemengo jendea bizitzeko, soldata izateko, eta bar, eta bar, e, ekonomia e, edo, diru iturri moduan planteatzea turismoa dala aukeretako bat, ez? Eta, turismoa dala gauza potente bat, bultzatu behar duguna, eta, hori oso, eztabaidagarria da baidagarria da, eta bestegun baten egin da. Algendun. Baina, haren barruan, e, goratuko duzu, eh, oso gauza gertu izan duela Zerbat orteakos bebekalaifek, eta kitamairu... Bai, horrelako zuzera ezta. Urte bat lehenako egin naho dien, orduan egun txatzailea eta Marcos Muro lan tza, ane, ekonomia mugitxeko bil... Murgatuak egin celebrekera handi bat. Eta egin egin zuten, izan zan, bilbon bertan, formula irun mila, ez zer, auto formula baten moduko bat, baina burbe txikitsua gau ziren lasterketa degin zuten bilbon erdian. Eta erakartzeko egin egin zuten, mostu zuten bilbozoa, eta ez egiten pare bat, azte egin zuten, lasterketa, holako kotzen lasterketa bat, Bilbon. Horatzen dut, bizi egin zela, oso elkarte manifestazioa bat egon zela, irumio bat, ez dira, ina izaten, irumio Hori orizorak egin zela e, Urte bat egin zuten, eta kito, zela tokizkampo goza. Haren ostean, beste gauza errakargarri erraldoi horretako bat, egiteko ideia izan zan, beste no, beti dago jendea prest, empresarioak eta zerbait proposatzeko eta beti erakundeten bat diru pillo bat daukatena soberantza zen nonbait hartu behar dutera, Beka Life er, osabe eta hori hasi zano no, huntze. Orduan Beka egiten digu hemen honen eredua. Beka Lifek diru publikoa soropaten du. Eh lehendakarren eh heldu eta ustedu gurus nabile baina ez daite mila euro sortu dituen urtero. Mm -hmm. Eta Bilboko hauso guztietako jaien aurrekontua antza berrogei mila euro da urtean. Mm -hmm. Hota, hauso guztietako jaietarako dalak den direa, halako amar hartzen onben ditu bebekalaif erako, bebekalaif kudatzen dago. Bere patrika betetzeko eta e, eurek aukeratutako langilei, bat emateko, e, sortutako Lastur interesatzen zaio enpresabad, susto da ideia. Eta hoiei zuzenean emoten dutzie eure proposatu dela koidea hola funtzionatzen du. Eta hori da e, kalai pesena, bueno, holako gausak aspalditxo hasi ziren hemen eta indarr hartzen ari dira. Binda berrero holakoak e, bertatzen dari dira. E, turismoa erakari berdu horretako gausak hondieak egin berdu guz, horren aztea normalan ez ez ezaguna saizkigun enpresa eta jende ba eh dituzten persona eta enpresa batzuk dagoz, horrek eskuratzen da be ikusi sin horiek eskuratzen da benik uruste boskin honditxo bat eta artea jende gtepilo bate jarraitu egiten dugu edo dugu kritikatzen edo onartzen dugu olakoak gertatzea danon onerako omen direlako eta hori danon onerako dalako litzako ipuin hori Ba, propaganda itzelea egin da, komunikabera, albiste egietan. Bueno, bueno, albiste moduan sartzen digute propaganda, etengabe. E, e, albiste bardilere akurtzen duzu medio ezberdin, Dan, ideologia ezberdinetako medio askotan agertzen zuzu bardin, bardin bardin idatzita, norki idatzita. Zuzta tzeilea beharak idatzitako Frentxabarra edo albistea. Haur berte bueno, Gai Zabala, eta bueno, pentsatzeko baten duera, asken urtetan beste pentsatuko eta eta badakigu jente asko dagoela kritiko, neba? Zenetako beren guruak mugitu ziren, Bilbao, e, baita Hirian e, Kalifek Bilbaonek eratzen duen Hirian kaleko esaten da be. Ba, Devalde emango haialdi e, bat kalean Hirian deltzen dotze hori kritika latza pota dotzi zanidez Bilbosarreko aosoko eh? bueno, asko ematen nari da, baina jende kritikoa be bai agertzen nari da, desente gauzak mm -hmm. Esan zu, deialdi irekizela Eustailan e, amairukoa bai. e, ja badeko zu haurreikusitze esklusibaren ematen da aldo zu egon aldo zu egon esklusibaren ematen da badeko zu aurre haurreikusitze musikariren bat joango badan edo ez dakigu e, ganera gure planteamentua da badakigulena ipatu txut edortan bertakoa da mm -hmm. e, ez dakigu, esan dagoen parralde hauek oso gustura egon ziren igez. Horten e, e, laguntzen eukindoguz, ba, testua frantxezez, beharri dago inglese, frantxezez, katalanera, dago, dago, ez da, laguntzen dagoaguz, lagunt dagoaguz, ez dutxe gu esan etorko esan ez zara. Zegaren gure planta emendua da, bu, pixka bat lausotu nahi hori, persona bat artista da, edo publiko da. Guntzatu bu, nahi dagoena da, edo zehiek damka, ba, ere bu... Intimo batean, eta itibidatea eskaintzen dugu, se hemen laguna gara danak eta nola gara, ba, zerbait sortzailea edo barrua daukan zerbait ateratzeko. E, egun horretako ores dago ba, eta da, nor, e, batek, e, ba edoz eta dizako da, orduan eh persona kataratako pertsona batek kanta batzuk katara idodaz. Eh edo beste batek e, beira nikik poeta hau eta errezita dugu dut edo hau egitea buruatu eta guztiak eukiko dabe pizu bardin jasante egun agendan. Orduan, e, izan laike kantarioan detortea eta ez ere eskaintzea. Eta oso detore da. Hmm. Normalean trampaldo baten gainean eta joan persona horrek zerbait sortzeko edo proposatzeko. Ordoreztak ikusi izango da, badak ikusi jendea atzoketak duela hori polita da gure etxatu hori sorpresa hori ia zela eta ze prematzen mm, da. Ehertan. Esan zu hori, eh, eh, zuen eh hori alterjaialdira, mundu guztizera oela inhibituta, deialdi irekia da dela eta azkenien eingo zuela bertan batu 12etan, esan zu ez daute. Bai, eran... 12 jarri dugordua fiska lehenago etorri askero, ba, primeran 12tan mm -hmm. hasi gure geuke eta mm -hmm. paraje itzelerra da, zik etorri. Bertan Santa Catalina, asta. Bai, Santa Catalina go bai. Mm -hmm. Eta berez, zelan zelane... Tokitzela derra izan daigu nogoño mm -hmm. Bistar, izaro bistar, itxaso zik duratuta, mm. lantzarre Gure programe mikroirekea da, eta zeuen e, proposamena zulo irekia da ditzen da. Ez da, ze gaitzik ez? Ze, zulo irekia, ditzen dotzegu, haia egiteko modu oneri. Lehen aipatu dugu gune irekiaren lagunak, kolektiboaren burutazioetatik sortua dala, Gune irekia batzar auteratuak egiteko modu bateri, open space, denolegien inglesezatzen, modu jakin bateri autogestioa batxarretan, esan degun labur. Horre, ditzen, jakonez, oneri zulo irekia ditu genion, bereziki, eh, elburu bat izan gabe sormen kolektiboari zulo bat zabaltzea dadako. Hemen dago hau utxik, eh, espazio bat, denbora bat utxik, zulo bat, sormena hor, eh, jendain sormena, sormen gauzak, proposatualizateko eta guztiek toki ikiteko, horre datik zuniteke izen da. Eh, Zelan 12 batuko gara, zelan gertatuko laburre zanda, izako da laburresanda, izango da biribiril batean egon hasieran. Gatozenoak no? pertsona batek asanduko da labur-labur, zelan osatu agenda eta bertaratutakoek aukera edukiko dabe, bakoitzak egun horretan e, beste batzuekin egiteko proposamena botatea proposamen guztiak ondoetorriak izango dira. Esan dugun moduan, bai artea, bai e, e, pentsamendua, bai ekin txaiakin bat, bai e, e, edozein eratako beste batzuekin egin nahi dugun e, edozein proposamenek tokia izango du ajendan. Agenda ordu terdi inguruko tartetan manatuko dugu, bat bazkal aurretik, Ba, amabietan 12etan elkartuko gara, bueltan hasiko da, ordu bitar arte do. E, bertan baskalduko dugu, ordu pare batengora bakotsak etxetik ekarritakoa partekatuz eta bertan baskaldu, patxada. Eta baskalosterako beste ordu terdiko beste tarte bi edo. Eh, utziko dugu. Hiru tarte hoietan ordu terdiko goizekoa ta baskalosteko hiru tarte hoietan jendeak egin dausen proposamen guztiak bakotxa bere lan landako toki ezberdietak, bakoetxa bere e, txokoa izango da, eta persona bakoitza bertaratutako persona bakoitza edo egunean zaragazten diren bakoetxa, baberak ikusiko dau zeinetan nahi duen egon. Hemen e, klaun e, jolas batzuk egiten nirea dira, beste hau ditxek e, irakazten dabil. E, Hauek irola egiten nire dira, dozen dabelarrak ikusten dira inguruko zeretan. Orduan, persona bakoetxak egunean zehar berean gertatzen ari diren, jardueretan parte hartu galko dau edo batean hazi eta bestera pasa Ba, erle baten modua batetik da ibili eta hor mm. dun, talde txikitan egunean zehar horregatiko horrebe beha intimotasunen moten dago, e? E, ez duzu protagonismo askori behar zure ganatuko, eta gainera jendeak elkarrekin egingo da horretatzen dana, txoko guztietan be bai, hor dun, nolako irutarte horiek, eta bukaerako be bai, hazi bezala, dannak egongaren guztiak 2.000 haundi batean batuko gara, eta pixka bat labur, ezan, zer ekarri dutzen gaurkoak, zelan, zelan, zelan, zelan, zelan, Horri, arratzaldeko sorsietakoa maituta gungo da, lantzarretakoa eta, ondoret, nahi da berak, erriko tabernarren batera, elkarrikin afaltzera ba, joateko aukera eukiko dabe, do, etxetan lo, edo etxetan loberatu edo hori da, battea ba, mm -hmm. ba, eh, eh, da Ba, mm -hmm. elkarrez... Zul, irekia jaia horrela egiteko moduaren Ba, elkarrezketei agaz amaitzeko, mikro irekiako klasiko batea gaseongo gara da, gombideatudak eta nik neuko ebai proposamen kultural baten bidugu. Bueno, su ya proposamen handi bat, baina eh edo zerola izen liburu bat, e, pelikula bat, e, album bat. Eh nik neuke ohingonetan, nik geisetan eh, pelikulak edo liburuak proposatzen dotez, baina oingonetan eh susuen eh, eh, podcast sorta nahi dute <C xixtel> gomendatu, eh gomendatu, barruan gaude da, Oierrerantzabal eh ekinko elkarrizketak eta Lenengo temporalisa unza ma juda ba, elkarrezkitatu daiz ba Iratsa Fresneda, Lander Arretxea, Arkaitzkano etaesanbida ba, osea post production galetik eta eta beres ba kristan elkarrezita interesarrisa direla, ba, pertsona bat ardats eta ordu bete beragaz berbaiten lasai. Zeuke se ze, se ze, gomendiak. Ba, e etorri ataldea garbada esaguragoa ez dalako hemen pare bataldi egonda nago eta baitu oso gustoak ditudan gauza asko beste gauza batzuk ba e, e euskaldunagoa izatea gustatuko litzake ba hori euskaldun gehiago bertaratu eskero lortutako dugu la ustut peluzela e, errobiko festivala aipatut dut hori ustailean da ba danonadonea amairuan eingo badago ni pentsetan dut urrengo astean zehar eta batez bere asteburuan hauda Bustaiaaren, Emeretzi, hogei, hogeita bat horretan izango dala kanpora begirako jaialdia, Errobiko Festivala. Eta aurreko aste horretan, beberaz, amazortxe, amazazpia, amazei, amaz, amabost, aste horretan zehar ikastaroak egiten da bez. Errobiko Festivala, aseari, baina aseari kantaria, bere, emazte maite txeverri, eta zen biulen aseari eta beste hango artista talde batek eratzen duia duela duela goi bat urte. Ikastar oso interesgarria daki ez bai datza bai kantua aurreko astean zehar, eta kantaldi interesgarriak e, bai frontoia oso formato formalean, bai munduko artista hondiak etorten dira, ara errogiko e, festivalera baita ere bazoan egiten dabeztelako gauza txikitsua goak egunean zehar, kapatxe liberea daukie, familiaekin eta joateko itxaldiak egunean zehar. Gauza berezi asko daukiez eta gainera bolontres moduan ere hartzen dabe jendea. E, bertaratu alizateko txikitsua da eta ederra iruditzen zain. E, Euskaldun atire antolatzaileik, baina ez da moduan euren publiko gehiena, ba, frantzia osotik eta atorrena da, da, da, edo kampoko oso frantzez asko txuten da, Euskaldun asko egonta be e, publikoan artean be bai, eh? E, bueno, garrotezko unbitea errobiko jaialdia, e, itxasun izan eta, aurtean esan doa moduan, eskut, ustean bere txio gehiago eta antizango dala, eta aurreko astean oso ikastaro intez ezgarriak. Erdo, ezkerrik asko leder, guaz hau e, saioa kompartitzi e, zure proposamena onakartzi gaitzik, Eta eskarrik asko entzuli hori, guaz egotik gaitziko bat. Eskarrik asko joi da, gu mitzita egatik. Hau izan da dena, interesgarriazta. Danona donea, gaur egungo jaialdiak proposatzen duten jai eredua giraultzeko helburarekin jaio zen. Zulo irekia behitzen den formatua jarraituz, modu parte hartzaian eta ez planifikatuan, jai agiteko aukera eskaintzen du proiektu honek jende proposatutako ekintzekin osatuko da alter jaialdi honek nangenda, goizean eta agunea zehar ekintzak izango dira. Santa Katalinako espazioak eskaintzen dituen aukeretana moldatuz, eta honen erabiera ekologiko eta errespetagarri batekin, modu gozagarrian esperientzia kolektiboa bizitzeko modu ezin hobea da, hau, beste erabateko divertimendu bat proposatzen du, danonat du honeak. Eremu publikoaren eta guztion diruaren privatizazioaren aurrean, bestelako kontsumo eredu bat, Kultura, sormena eta imaginazioa elkarturkatzeko aukera ematen du, eta onela denok izan gaitezkeak jaiaren protagonista edaz bagarrik ikusle. Amaitzeko, konbidatzen zaitugu, datoren ustailaren amairuan mundakako Santa Catalina hurbiltzen eta jaialdi honetan parte hartzen. Aurrez, danona donearekin kontaktu aharri nahi izan ez gero, danona.donea.gmail, elbidera idatzi eta informazio gehiago behar izan gero, Twitter edo mastodon plataformetara hopp. Bitnagataller en mediocridad y confort, a vestiarekin usten saituzet. Una industria para cada emoción, a cada ofencia, su ficción. Arcoíris de canales el entretenimiento sinagotable. Cuanta felicidad y sopor. Hoy vanguardia, mañana decoración, simple ejercicio de abstracción. Ahora emblemas culturales, luego eslóganes comerciales kuanta mediokriaz y konfort. Hau izan nadena, gora da nona da dunean, milazker horretzean egoteatik, eta aurrengo narte.